נעמה העמונית. ויעש הרע, כי לא הכין ליבו לדרוש את אדוני. ודברי רחבעם הראשונים והאחרונים, הלא הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועידו החוזה, להתייחס, ומלחמות רחבעם וירבעם כל הימים. וישכב רחבעם עם אבותיו, ויקבר בעיר דוד, וימלוך אביה בנו תחתיו.